«Жарт про кохання» За Аркадієм Ривліним В зоопарку весною утішений На веселій галяві при світках Слон-слонисі сказав Моя кішечко Слон-слонисі сказав Моя квітко В океані бурхливому глибоко Під проникливі звуки ноктюрна Кит-китисі сказав Моя рибонько Ну до чого ж ви мініатюрна? А в хатині без світла й віконечка, так по-лицарськи ніжно і мило кридко ротиси сказав: "Моє сонечко, ви голубка моя се закрила. До весняних беріз вітер лащився у далекому синьому лісі. Підійдитно сюди, моя ластівко", стиха рохнув кабан кабанисі. Хай серця завжди будуть гарячими. Ну, а мрії, як вітер крилаті, Та як часто бувають незрячими, Хто належить до сильної статі. А весна умивалася зливами, І зрозумів я цієї хвилини, Не бувають жінки некрасивими, То сліпими бувають мужчини. По скриптум. А весна без кінця і без краю заплітала пісні у вінки. Некрасивих жінок не буває, є лише тільки ліниві жінки».